מאזינו לשיחה מאת הרב עופר גיסין, מתוך אתר נקודה טובה, ברסלב, תל אביב. הלימוד של פרשת השבוע הוא אחד מהלימודים הבסיסיים ביותר שיש ביהדות. ילדים, יהודים, בחינוך יהודי, מתחילים ללמוד פרשת השבוע כבר מגיל שלוש. והם מתחילים ללמוד ממש בתוך החומש, בתוך הספר, ממש מיד כשהם יודעים לקרוא. וממילא זה ממשיך הלאה במשך כל השנים, והלימוד הזה הוא ממש אחד היסודות של, של לימוד התורה באופן טבעי, מפני שקודם כל זאת התורה בעצמה, בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, ובוודאי ללמוד את זה עם הפירושים, בין הפירושים המדרשיים או הפשטניים, ואם זה הפירושים ההלכתיים, כאשר מדובר בפרשות השבוע השונות על מצוות, מתארג מצוות שלומדים אותם. כמו שכולם יודעים, המפרש החשוב ביותר של התורה הוא רש"י. רבנו שלמה יצחקי, זה הראשי תיבות. רש"י היה חי בצרפת, הוא נפטר לפני 900 שנה בערך, בן 65, והוא, כמו שרבי נחמן מברסלב הגדיר אותו פעם, אמר עליו, הוא האח של התורה, הוא אחיה של התורה. מפני שרש"י לא רק שהוא המפרש החשוב ביותר של התורה שבכתב. הוא פירש את כל התורה, וגם פירש את כל הנביאים והכתובים. אבל הוא גם פירש את כל התורה שבעל פה. הוא המפרש החשוב ביותר, גם של כל התלמוד בבלי. ומעילא יוצא שכל אדם יהודי שלומד תורה, לא משנה באיזה רמה, הוא עוסק יום-יום בתורתו של רש"י, וזה כבר 900 שנה, בכל הארצות ובכל העדות. הסיבה שאנחנו קוראים לכתב שמכונה בשם כתב רש"י, אנחנו קוראים לו כתב רש"י, זו סוגיה מעניינת, כי רש"י מעולם לא ראה את הכתב הזה. אנחנו קוראים לכתב הזה כתב רש"י, מפני שזה היה הכתב שהיה מקובל ככתב חול אצל היהודים הספרדים. זה נקרא כתב חצי קולמוס או כתב קורסיב, והדפוס הראשון היה באיטליה, שם המדפיסים היהודים היו ספרדים. אז כשהם יצקו את אותיות העופרת הראשונות, לדפוס הראשון, וחומש עם רש"י זה הספר הראשון שנדפס בעברית, ואחד הספרים הראשונים שנדפסו בכלל, בכל תולדות הדפוס, גוטנברג, זה שהמציא את הדפוס, הוא הדפיס חומש עם פירוש רש"י. אז היהודים הספרדים שעבדו בדפוס ויצקו את האותיות, הם יצקו את הכתב, כמו הכתב שהם היו רגילים לכתוב בכתב יד. וממילא, מפני שהדבר הראשון שנדפס בדבר הזה, וגם הדבר הכי פופולרי שיהודים ראו בכתב הזה, זה היה פירוש רש"י, אז זה נהיה, זה מכונה בשם כתב רש"י, אבל רש"י לא הכיר את הכתב הזה ולא כתב בו ולא ראה אותו. העומק של פירוש רש"י הוא קשה לגילוי מפני שהוא פירוש מאוד מאוד קצר. ורש"י במילים מאוד קצרות, גם בפירוש שלו על החומש, גם על נביאים וגם על כתובים וגם על התלמוד בבלי, הוא בולל בתוך הדברים הקצרים מאוד שלו עומקים מאוד מאוד גדולים. ולכן נכתבו על פירוש רש"י מאות רבות של ספרי פירוש על רש"י. כמה מהם מאוד מאוד מפורסמים וכמה כבר נשכח זכרם. וגדולי ישראל עד היום הזה עוסקים בפירוש רש"י ומגלים בו עומקים על עומקים על עומקים. אחד המפורסמים ביותר זה הרבי מחב"ד, זכר זה צדיק לברכה, שהשאיר אחריו מהשיחות שלו עשרות ספרים על פירוש רש"י. להגיד שרש"י הוא הפרשן הכי חשוב של התורה, זה קצת מוריד מכבודו. זה לא שהוא הכי חשוב, אז אומרים, יש הרבה חשובים, והוא הכי חשוב. רש"י הוא המפרש של התורה. וחוץ מזה יש עוד מפרשים, שכולם בדרך כלל נסמכים עליו. המפרש השני במעלה של התורה הוא הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, שהיה בערך 200 שנה אחרי רש"י, וגם הוא היה אחד מגדולי ישראל גם בקבלה, גם בנגלה, גם בפירוש התלמוד וגם בפירושו על התורה. וזה הפירוש השני במעלה על התורה, והרמב"ן מתייחס לרש"י, לפעמים חולק עליו, לפעמים מסכים איתו, הפירוש שלו יותר ארוך, עם סגנון קצת שונה. אבל אלה שני הפירושים החשובים. אנחנו ננסה לקחת בכל שבוע איזה נקודות מסוימות מפירוש רש"י ולראות קצת איזה עומק שלהם על-פי תורת החסידות. בחסידות נתנו מקום מאוד מיוחד ללימוד של פרשת השבוע, אבל המציאו וגילו איזה דרך אחרת, חדשה, כאשר אחד מהיסודות של תורת הבעל שם טוב, שהתורה היא נצחית, באופן כזה שכל מה שעובר על כל אדם באופן פרטי רומז בתורה הקדושה. כלומר, זה שהתורה היא נצחית, כולם מאמינים. מאמינים שהתורה היא נצחית באופן הזה שהיא לעולם לא תשתנה. אבל הבעל שם טוב גילה רובד חדש, שכל מה שעובר על כל אדם באופן פרטי מרומז מיום מי היוולדו ועד יום פטירתו, מרומז בתוך התורה הקדושה. והבעל שם טוב ותלמידיו ותלמידי תלמידיו עסקו תמיד להגיד תורה על פרשת השבוע, שהיא לא הפירוש של פרשת השבוע, אלא להגיד תורה על פרשת השבוע, וזה משהו אחר לגמרי. אין מתלמידי הבעל שם טוב שהם פרשני התורה. פרשני התורה במובן הזה של פשט, רמז, דרש או צמוד לפסוקים, אלא גילו אור חדש, סודות חדשים, פנימיות חדשה, בתוך פרשת השבוע, בתוך הפסוקים של הפרשיות, ואמרו על זה תורה שהמשמעות שלה היא הרבה מעבר לפירוש של הפסוק עצמו. רק הם תמיד הצמידו את דבריהם לפרשת השבוע. ולכן, אם מסתכלים בספרי החסידות שיש לנו היום, ומדובר במאות רבות של ספרי חסידות שנכתבו ונתפסו ב-200 שנה האחרונות, רוב הספרים של רוב האדמו"רים, הם הולכים על פי פרשת השבוע. אבל התוכן שלה, של הדברים הוא תמיד רלוונטי, זה לא משנה באיזה פרשה אתה פותח, מפני שלא מדובר פה על פירוש, אלא על גילוי של איזושהי נקודה. אז יש את הלימוד הפשוט, יש את הלימוד של הרמז, יש את הלימוד של הדרש, שזה מדרשי חז"ל הרבים שיש לנו על התורה. יש את הלימוד של הסוד, שזה הקבלה, שזה גילוי הסודות בתוך הפסוקים, בדרך של אה, אורות עליונים, בדרך של גימטריות, בדרך של שמות קדושים. יש את הלימוד של החסידות. אבל הלימוד הכי חשוב זה הלימוד שהאדם לומד על עצמו, שזה בעצם מטרת כל הלימודים. כאשר אנחנו לומדים ספר של אה, רב או רבי שכתבו על פרשת השבוע, מה שאנחנו רואים פה זה איך הוא למד על עצמו את פרשת השבוע, הוא רוצה להתוות לנו דרך מסוימת. ולכן באמת, זה מה שעושים יהודים רבים, שלימוד פרשת השבוע, מעבר ל... לרצון ולמנהג הטוב והנפלא, לגמור בכל שבוע את פרשת השבוע, שזה מעוגן גם בהלכה, יש הלכה כזאת שכל יהודי צריך בכל שבוע עד שבת לגמור וללמוד בעצמו את פרשת השבוע עם פירוש רש"י. יש את הנקודה שהוא יכול למצוא בתוך הפרשה של השבוע הנוכחי רמזים והדרכות לעצמו בכל מה שהוא עובר עליו באותו זמן. וזה נקרא בחסידות לחיות עם הזמן. וכך קיבלנו מרבנים גדולים שידעו בענייני הנסתר שיש תמיד השפעה לפרשה שקוראים באותו שבוע על החיים של כל אחד ואחד מאתנו. וכמובן, כאשר אדם זוכה ללמוד ולמצוא לעצמו רמזים, זה דבר נאה מאוד, ויכול למצוא מזה הרבה הדרכות ועניינים. בחומשים הרגילים, ספרי התורה הנפוצים מאוד בעם ישראל, בדרך כלל יש שם לפחות שלושה קטעי טקסט. יש את הטקסט של המקרא, של התורה, לידו יש את תרגום אונקלוס, ומתחתיו את פירוש רש"י. זה חומש יהודי פשוט, כמו שנתפס כבר מאז המצאת הדפוס. תרגום אונקלוס הוא התרגום הארמית של התורה. התרגום הזה נכתב על ידי אונקלוס הגר, הוא היה רומאי שהתגייר, תרגם את התורה על פי הדרכת רבותיו, הוא היה תלמיד של התנאים, מחברי המשנה, והוא זכה שהתרגום שלו יתקבל בתור הפירוש הרשמי של התורה. זה הפירוש הרשמי של התורה מטעם כל חכמי התורה שבעל-פה. זה לא עוד פירוש, זה הפירוש. תרגום מילולי לארמית, שבמקומות מסוימים הוא קצת סוטה מהטקסט, ואז צריך לשים לב, ואנחנו נראה היום דוגמה לזה, שיש נקודה מאוד חשובה, מפני שמטרת התרגום היא תרגום מילולי נטו לארמית, מפני שבאותה תקופה שפת הדיבור של עם ישראל הייתה ארמית. מאות רבות מאוד בשנים, זאת השפה, שפת הדיבור, שפת החולין שיהודים דיברו, עוד מתקופת האבות ואחר כך, וכמובן עד תקופה שהוא כתב את התרגום שלו, בתקופת המשנה והתלמוד, הם דיברו ארמית, רבים מהם לא ידעו לשון הקודש, התרגום הזה היה אמור להיות כמו שהיום, מדפיסים חומשים עם תרגום לרוסית או לאנגלית או לצרפתית, לאנשים שלא דוברים עברית. ולכן כאשר הוא סוטה קצת, מהתרגום המילולי נטו יש בזה עניין מאוד מאוד חשוב, כי הוא עושה את זה לעתים מאוד נדירות, ורק במקרים שזה חובה. רש"י, בפירוש שלו, מתייחס הרבה מאוד לתרגום אונקא-לא-סגר, מפני שהתרגום הזה הוא שוב הפירוש הרשמי של התורה, ויש לקחת אותו בחשבון, תמיד. בפרשת בראשית מופיע אולי הדבר החשוב ביותר, לפחות לנו, והוא בריאת האדם. והתורה אומרת בספר בראשית, בפרק א', פסוק כ"ו, ויומר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. הנקודה הזאת של בריאת האדם בצלמנו כדמותנו, נדמה לי שהתייחסנו לזה באיזה שיחה, שיחות הקודמות, המושג הזה של בצלם אלוקים ברא את האדם. מה פירוש העניין הזה? בצלמנו כדמותנו. אחת הנחות היסוד ביהדות, שניסחו אותה, הרמב״ם ניסח אותה ב-13 עיקרי האמונה שהרמב״ם חיבר, שהם התקבלו בעם ישראל בתור קוד של האמונה, של כל האמונות המחויבות שכל יהודי צריך להאמין בהן. וזה בדרך כלל מודפס בסידורים, בסוף תפילת שחרית יש את הרשימה הזאת. שניסחו אותה מחדש, לא בלשונו של הרמב״ם, של 13 עיקרי האמונה. אחד מעיקרי האמונה, ואולי החשוב ביותר, שהקדוש ברוך הוא אינו גוף ואין לו דמות הגוף. הקדוש ברוך הוא נעלה מתפיסת, מתפיסתנו, נעלה ממחשבתנו. אבל אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. מה הוא כן, זה כבר שאלה אחרת, זה עניין של השגות עליונות ושל החקירה האמונית. אבל ודאי של הקדוש הוא, אין לו דמות הגוף, אפילו דמות של גוף. אז מה פירוש בצלמנו כדמותינו? כשהקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, אז אנחנו מסתכלים על עצמנו. ואנחנו אומרים, אה, ah, אוקיי, עכשיו הבנתי איך הקדוש ברוך הוא נראה. יש ידיים, יש רגליים, יש עיניים, בסדר, בצלמנו כדמותינו. זה לא הכוונה. רש"י מפרש, בצלמנו כדמותנו, הוא אומר כך: בצלמנו, בדפוס שלנו, שתי מילים, כדמותנו להבין ולהשכיל. שתי מילים. זה כל פירוש רש"י. בצלמנו בדפוס שלנו. דפוס פירושו שטנץ, כמו שאנחנו אומרים היום. כן? הטבעה מסוימת, שיצרו איזשהו דפוס מסוים, איזה מודל הטבעה מסוים, ונעשה אותו. מפרשי <מפרש> רש"י מסבירים שכוונת רש"י להגיד בדפוס שלנו, פירוש בדפוס שיש לנו עבור האדם. זו הכוונה בצלמנו. בצלם שיש לנו, שהכנו, עבור האדם, לא בצלמנו במובן הזה שזה צלם אלוקים, שככה אלוקים נראה, חס ושלום, אלא כמו שאנחנו רצינו לברוא אותו, זה הכוונה. אדם חושב על איזה ציור בראש, איך הוא רוצה שזה ייראה, ואז הוא לוקח נייר וצבעים ומצייר את זה בדפוס שלו, על מה שהוא חשב, בדרך שהוא חשב. זה נקרא בדפוס שלנו, בדמותנו להבין ולהשכיל. מפרשי רש"י מסבירים, להבין ולהשכיל, המושג הזה של הבנה והשכלה קיים ונאמר במקרא אך ורק על הקדוש ברוך הוא ועל האדם. זאת אומרת, בזה האדם דומה לקדוש ברוך הוא, בכך שיש לו חוכמה נובעת ובינה שמבין דבר מתוך דבר ודעת ידיעה. הוא היצור היחידי, הנברא היחידי. שיש לו את האפשרות להבין ולהשכיל, ובזה הוא דומה לקדוש-ברוך-הוא. איך אפשר להבין ולראות, רש"י תמיד מדגיש בפירוש שלו שהוא לא שום מפרש על-פי הפשט. זה הפשט של הפסוקים, לפעמים זה קשה מאוד לראות את זה. לפעמים גדולי ישראל עובדים קשה מאוד, וחופרים עמוק בתוך פירוש רש"י עם עוד כל מיני מובאות מכל התורה שבעל-פי, ולהראות איך רש"י בדווקא כתב את הפשט, כי לפעמים רש"י מצטט מדרשים שנראים מאוד רחוקים מהפשט. אבל כאן קל לראות את זה אם לומדים איך ללמוד. מפרשי רש"י מדגישים שאם אנחנו מסתכלים בפסוק, אנחנו רואים כתוב ככה: בצלמנו כדמותנו. כשמדובר בצלמנו יש שם אות ב' בצלמנו. ואחר כך כתוב, כדמותנו. למה לא כתוב, כצלמנו, כדמותנו? אם צלם ודמות, כמו שנראה לדובר עברית שלא יודע ללמוד תורה, דובר עברית פשוט, הוא אומר, צלם ודמות זה אותו דבר, הכוונה, בוא נעשה אדם שייראה כמו הקדוש ברוך הוא. זה התרגום לעברית של הפסוק. אז למה לא כצלמנו, כדמותנו? למה כתוב, בצלם כתוב, בצלמנו, ובדמותנו כתוב, כדמותנו. זה בדיוק מה שרש"י רוצה להגיד. בית צלמנו, איך נעשה את האדם, מה הכלי שאתו נעשה את האדם, שזה מרמז את האות בית, כן? איך אתה אוכל? במזלג. הבית, היא באה להגיד, בכלי הזה אני משתמש. אז זה נקרא בית אני הולך להשתמש בצלם שיצרתי עבור האדם ולברוא את האדם בצלם הזה. כי דמותנו, האות כ"ף בעברית באה לדבר על דמיון, כן? כשאתה אומר, הוא גבוה, אתה אומר לו, כמו מה? הוא אומר, הוא גבוה כעץ. הכ"ף זה כ"ף הדמיון. בזה האדם דומה לקדוש-ברוך-הוא, בלהבין ולהסכים. כאשר האדם לומד את זה ומבין את ההבדל בין ה"ב" והכ"ף, את עומק פירוש רש"י, אולי הוא קצת, הוא אומר, אבל עדיין לא, זה עוד לא ברור לי כל כך. אבל אם הוא ממשיך ללמוד בפרשה, והוא מגיע לסוף הפרשה, פרק ה' פסוק ג', כתוב, ויחי אדם שלושים ומעט שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שט. או, משתמשים בדיוק באותן מילים. שם כתוב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. פה כתוב שהאדם הראשון הוליד את בנו שט, בנו השלישי. שממנו הושתת כל העולם, כל האנושות יצאה משית. ויולד בדמותו כצלמו. שם כתוב בצלמנו כדמותנו, פה כתוב הפוך. בדמותו, בדמות כתוב ב' ובצלם כתוב ק' הסבר מאוד פשוט. כאשר האדם מוליד ילד, הוא מוליד אותו בדמותו. מה למדנו אצל רש"י? מה פירוש דמותנו? דמותנו פירוש להבין ולהשכיל. ההסבר העמוק לזה, זה מפני שהכוח החשוב ביותר שיש בכוח ההבנה וההשכלה הוא כוח המדמה. הכוח שיודע לדמות דברים הוא ממילא להשליך מסקנות מעניין אחד לשני. דיברנו על זה פה הרבה בשיעורים הקודמים, מפני שההבנה וההעמקה בנושא של כוח המדמה היא אחד ממש מיסודות תורת החסידות. כוח המדמה פירושו שאם אתה מראה לילד דלת עם ידית ואתה מלמד אותו לפתוח את הדלת, גם אם הוא יראה מחר דלת יותר נמוכה בצבע אחר עם ידית בצורה אחרת, המוח שלו מבין שגם זה דלת, למרות שהם לא זהים. אם הוא ראה מדרגות מעץ, חומות, ועלה אותן, והוא רואה מדרגות מברזל ירוקות, הוא מבין זה מדרגות. לכאורה זה לא דומה, אבל המוח יודע לדמות. זה דרך הלימוד היחידה שיש לנו, אחרת היו צריכים ללמד אותנו איך לשתות מכל כוס שתבוא בימי חיינו. אבל כוח המדמה מאפשר לנו שאם נתנו לי פעם כוס קטנה שחורה ושתיתי ממנה, הם נתנו לי כוס גדולה לבנה, אני מבין שזה כוס. ואז נראה לי כל האימון שלנו, איך לחיות ואיך להשתמש, ובעיקר לאו דווקא בשתייה מכוסות או עליה במדרגות, אלא בעיקר לתפקד במצבים. העומק של כוח המדמה זה שאני יודע לדמות מצב אחד למצב שני. למרות שכמעט שום דבר לא דומה, השכל שלי על ידי כוח המדמה יודע לדמות את המצבים וממילא להבין שהפתרון שהשתמשתי אז זה הפתרון גם לעכשיו. כל סוג של לימוד זה בנוי ככה, אדם שלומד רפואה. כמה שלא ילמדו אותו ספרים בעל-פה, בסופו של דבר הוא צריך לעשות דיאגנוזה. מה שהרופא עושה בדיאגנוזה, הוא מנסה על-פי הסימנים שהוא מוצא, הממצאים שהוא מוצא בבדיקה, לדמות את אוסף הממצאים לדברים, למצבים עם פתרונות רפואיים שהוא למד עליהם או קרא עליהם בספרים, או שחווה אותם מניסיונו. ככה זה גם מתכנת מחשבים, ככה זה אחד שלומד לנהוג. המורה לנהיגה לא יכול ללמד אותך את כל המצבים שאתה יכול להגיע אליהם בנהיגה. הוא פשוט מנסה לתת לך כלים שבהם תוכל לדמות מצב למצב ולדעת להחליט החלטות והכרעות נכונות. אם כן, הנושא הזה של הבנה והשכלה אצל האדם הוא בעיקר בעניין הזה של הדמות. כאשר אדם מוליד ילד, התחלת הולדת הילד, עם כל התהליך שמתחיל ממה שקורה בין האבא לבין האמא ועד לתהליך הסופי שהילד יוצא לאוויר העולם, הכול מתחיל בשכל. זה האמצעי שאתו מולידים ילדים. הכול מתחיל ממחשבה. זה, אפשר, זה יכול להתחיל מרגע ההתאהבות בין האבא והאמא, או מרגע הולדת הרצון בשכל של האבא שרוצה להוליד ילד. אבל התחלת הלידה של כל אחד מאתנו, הייתה בנקודת השכל והרצון העליונה של ההורים שלו. אז זה התחיל. ויש איזה תהליך מסוים שמתחיל במחשבה, ברצון, בתהליכים שקורים בגוף של המולידים, בתהליך עצמו שבו הם עוסקים במעשה שאמור להוליד ילדים, ועד ללידה עצמה. אבל ההתחלה היא בדמות, בלהבין ולהשכיל. לכן, כשכתוב היולד, אדם כתוב בדמותו, הדמותו זה הכלי, כצלמו, מפני שבאמת הילד דומה פיזית, קופי של המוליד. כאן הבט והכף התחלפו, הדמות זה הבט, זה הכלי, שאיתו זה נעשה, כצלמו זה התוצאה, הוא באמת דומה לו. אבל כאשר אצל הקדוש ברוך הוא כתוב נעשה אדם, זה הפוך, בצלמנו כי דמותנו, כי הדבר היחידי שבו אנחנו דומים לקדוש-ברוך-הוא זה לא בצלם, זה לא בצורת הגוף, אלא בזה שאנחנו הולכים להבין ולהשכיל, בדמות. הדמות זה הציור שאנחנו מציירים. צלם ודמות זה שני דברים שונים לגמרי. פה אנחנו רואים נקודה יפה שאפשר לראות אותה אצל מפרשי רש"י, שכאשר אנחנו שמים לב לאות אחת, ולמקום אחר, שבו כתוב בדיוק אותו צמד מילים, אנחנו יכולים להבין עולם שלם של הבנה, וממילא גם להוכיח את הפירוש הראשון על פי הפירוש השני. וזה לימוד מאוד חשוב למי ששומע איזשהו פירוש בתנ״ך בכלל, לא לקפוץ עד שהוא לא יעיין בקונקורדנציה או באיזו תוכנת מחשב ויברר, אולי יש איזה פסוק אחר שהוא בדיוק אותו דבר, שבכלל מסביר את זה, כי התורה זה מקשה אחת. שכדי להבין אותה, את המכלול כולו, צריך להכיר את כל הפסוקים ואת כל העניינים, ולא לקפוץ על כל פסוק ועל כל עניין. הקדוש ברוך הוא, כשהוא בורא את האדם, התורה מנסחת את זה, ואומרת שהאדם נברא נפש חיה. וזה מופיע בפרשה, מי שיקרא את פרשת בראשית תראה שזה כתוב גם על כל החיות ועל כל היצורים. וכתוב בפרק ב' בפסוק ז', וייצר השם מלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. וזה כתוב על כל הנבראים, הביטוי הזה נפש חיה. כאן יש לנו דוגמה. שבתרגום אונקלוס הוא פתאום לא מתרגם את המילים אה, בצורה מילולית. והוא אומר, התרגום שלו על הפסוק בארמית, הוא אומר ככה, הוברא השם אלוקים ית אדם, את האדם, הפרה מן אדמתה, שזה עפר מן האדמה, עד כאן הכל בסדר, ונפח באפוהי נשמטה דחיי. שזה תרגום של ויפח באפיו נשמת חיים, עד כאן תרגום ממילולי מילה במילה. והבט באדם, ויהי האדם, לרוח ממללה. לה. זה התרגום בין אונקלוס. במקום ויהי האדם לנפש חיה, מתרגם אונקלוס והבט באדם, כלומר אותה נשמת חיים, הפכה להיות בתוך האדם לרוח מדברת. זה התרגום של אונקלוס. ויפח באפה בנשמת חיים, ואותה נשמת חיים הפכה להיות אצל האדם לרוח מדברת. רש"י שם לב, כמובן, לשוני הגדול בין תרגום אונקלוס לבין התרגום, הפסוק שהוא אמור לתרגם. אומר רש"י, לנפש חיה, אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה, אך זו של אדם חיה שבכולן, שנתווסף בו דעה ודיבור. הנשמה זה השכל, רוח נמליה זה הדיבור. האדם נקרא בלשון חכמי ישראל מדבר. הם מחלקים את הנבראים לארבעה סוגים, דומם, צומח, חי, והאדם מכונה בשם מדבר. מפני שזה מותר האדם מן הבהמה, זה כוח הדיבור. כוח הדיבור, האדם הוא היחיד מכל הנבראים שקיבל את כוח הדעה והדיבור. כלומר, להוציא צלילים שנובעים מתוך מחשבה ויודעים להביע דברים. הדיבור הזה, זה הרוח ממללה. מונקלוס רוצה להדגיש לנו בתרגום שלו, שנכון שבתורה כתוב: "היהי האדם לנפש חיה", כמו החיות וכמו הבהמות, אבל יש לו איזה יתרון. היתרון זה שאותה נשמת חיים, אותה שכל, אותה דעה, הופכת אצל האדם לרוח ממללה, לרוח של דיבור. הנקודה הזאת היא נקודה חשובה לאין ערוך. ועכשיו אני רוצה לחלק את שני הדברים, שככה עשיתי את כל ההקדמות, לחבר את שניהם, את הנקודה הזאת של הידיעה, ההבנה וההשכלה, והנקודה של הדיבור, מפני שזו ההתחלה של הכול. זה המפתח להיות יהודי, זה המפתח, זו אולי ההגדרה הקצרה והברורה ביותר למה תכלית בריאת האדם, בשביל מה אנחנו כאן. וממילא זה גם הרצפט להצלחה בחיים האלה, כל עוד אנחנו כאן, זה הנקודה הזאת שהאדם צריך להיות בר-דעת. אדם צריך לחבר את מוחו ודעתו לדיבורו. זה מתבטא בשטח, בנקודה הזאת שאדם צריך להיות דובר אמת, ולא לדבר דיבורים אסורים, לשון הרע, רכילות, דיבורים שפוגעים באנשים אחרים. זה מתבטא בזה שהוא צריך לדבר רק דיבורים שיש בהם תועלת. זה מתבטא בזה, במה שקוראים היום, מילים יכולות להרוג. נכון? לכן צריך להתייחס לכוח הדיבור של כל אחד מאתנו ככבי נשק, שצריך לדעת מתי להיות נצור ומתי צריך להשתמש בו, וכשמשתמשים בו, לדעת לכוון ולפגוע ולהשיג את המטרה. זה כוח הדיבור. החיבור של הדעת והשכל עם הדיבור. רבי נחמן אומר, בלקוטי מוהר"ן, בתורה פ' מה ההגדרה של קדושה? קדושה זו מילה מאוד טעונה, מאוד דתית כזאת. אנשים שמונחים בחיים של תורה ומצוות או בחיים דתיים ודתות אחרות, אז המושג של קדושה הוא מאוד אקטואלי ורלוונטי עבורם. הם כל הזמן רוצים להתחבר עם הקדושה. הקדוש זה הטוב, ומה שלא קדוש זה הרע. גם אנשים שלא חיים חיים של תורה ומצוות או חיים דתיים, יש להם איזה רספקט מסוים לדברים קדושים. יש מושג כזה של קדושה. מה זה קדושה? קדושה, בלשון הקודש, פירושה הבדלה. זה פירוש המילה. להקדיש משהו, לקדש משהו, פירושו להבדיל אותו ולייחד אותו לדבר מסוים. לכן, כאשר הבעל נושא את האישה מתחת לחופה, הוא אומר לה: הרי את מקודשת לי. פירושו: מעכשיו את אשתי ואשתי בלבד. את רק שלי. זה פירוש מקודשת. אז זה המושג של קדושה. לייחד דבר מסוים עבור דבר מסוים. זה חיים של קדושה. חיים של קדושה, על-פי היהדות, זה להיות אדם מכוון, זה להיות אדם מדויק. שיא המעלה של הקדושה, שיחידי סגולה מגיעים אליה, זה המצב שאין תנועה או דיבור או מחשבה, או אפילו נשימה, שהאדם עושה שהוא לא יודע בבירור מה התכלית שלה. אם אפשר להגיד מה זה קדושה, קדושה זה קריאת תיגר על הסתם. אין סתם. לפחות לא שאני יכול לשלוט בו. אני לא רוצה שיהיה אצלי שום דבר סתם. לא מבט של סתם ולא שמיעה של סתם, ובוודאי ובוודאי לא דיבור של סתם ולא אה, ראייה, או כל תנועה של סתם. כי סתם זה חוסר תכ תכליתיות. סתם זה חוסר משמעות. אין דבר יותר מנוגד לאופי האדם ולכל הכלים שהוא קיבל לחיות בהם את חייו מאשר חוסר משמעות. זה שכל האישיות שלנו והכישרונות שלנו, עם כל המערכת, ברוחניות ובגשמיות, זה בנוי לחיים של משמעות. וסתם זה ההפך מחיים של משמעות. אם כן, קדושה פירושו חיים של משמעות. והרבי נחמן מברסלב, באחד הציטוטים הלא-אופייניים במיוחד בספרים שלו, ולכן גם לא ידועים, הוא אומר, מה זה קדושה? הוא אומר, קדושה זה פירוש שהאדם אומר מילה ויודע למה הוא מתכוון, בתורה או בתפילה. זה קדושה. לדעת מה אתה אומר, כשאתה לומד להבין עד הסוף. אם אתה לומד דבר שואלים אותך, רגע, מה הכוונה? אמר, לא יודע, מה זה משנה, העיקר למדנו, העיקר היה סאונד של קדושה, עזוב, אחי, תורה, מה זה משנה עכשיו בדיוק, מה אמרו מי, אל תתחיל לעשות לי פה חקירות. לא, זה ההפך מהשיטה של רבי נחמן. רבי נחמן אומר, אתה צריך לדעת בדיוק למה אתה מתכוון. אתה לא מבין, תעצור, תלמד, תחקור, תעמיק, אתה לא יודע, תשאל מישהו, לא משנה, יש כלים איך ללמוד. אותו דבר בתפילה. אמרת משהו? עדיף שתגיד מילה אחת מכוונית, אמיתית, מאשר מיליון מילים של סתם. כי גם, לדוגמה, כשמתפללים, אז uh, יש אנשים, במיוחד מי שמתפלל באופן קבוע, אז את הסידור הוא כבר פחות או יודע, יודע בעל-פה, והמילים רצות לו מהפה בלי שהוא שם לב, וכן הלאה, כשהוא אומר תהילים וכו' וכו'. ורבי נחמן בעצמו אמר, כשאומרים תהילים צריך להגיד את זה על עצמו, ונתן דוגמה לתלמידים שלו, איך אפשר לפרש את כל הפסוקים של דוד המלך על עצמי. הוא נתן דוגמאות, שדוד המלך, יש מזמורים, שהוא מדבר על האויבים שלו ועל המלחמות שלו, כי דוד המלך היה איש מלחמה. אז הוא אומר, גם כאן אתה יכול לפרש את זה על עצמך, על המלחמות הפנימיות שלך ועל מה שעובר עליך. הוא מפורש, שאדם צריך להגיד תהילים על עצמו, אבל גם בתפילה. ורבי נחמן אומר באחת התורות שלו, שכדאי לאדם להתפלל כל ימי חייו כדי שיזכה להגיד דיבור אחד של אמת. רבי נחמן אומר, אנחנו מתפללים את כל התפילות במשך כל החיים כדי שאולי, אולי נזכה להגיד מילה אחת של אמת, אבל מילה אחת אמיתית, באמת, הכי הכי שיוצאת מעומק הלב. גם היום אנחנו אומרים דברים שיוצאים מעומק הלב, ותמיד יש יותר, יותר מכוון, יותר אמיתי, יותר הכי הכי ברור. דיברנו על זה כאן לקראת ראש השנה, שלפי... הצדיקים מבארים לנו שתקיעת שופר זה הקול הכי אמיתי שאפשר להוציא, כי זה כבר זה מעל הדיבור, מעל המילים, מעל הקול. אין דבר יותר פשוט מאשר הקול של השופר, שזה מין צעקה קולקטיבית, שאנחנו תוקעים בשופר באיזה מין תפילה קולקטיבית של כל האנושות, לאו דווקא של עם ישראל, כדי שזאת תהיה נקודת התפילה האמיתית. אבל אנחנו מתפללים במילים ובדיבורים, ולכן צריך לחפש את הדיבור של אמת. <אז, אז זה העניין, להיות אדם מכוון, להיות אדם שיודע לייחד כל מילה וכל עניין. החיבור של הדעה עם הדיבור, והחיבור וה, וה, הזה מתבטא בצורה המושלמת ביותר בתפילה. וגם זה יש לנו כאן בפרשת השבוע, בפרשת בראשית. יש פסוק בפרק פס... ב', פסוק ה', וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשף השדה טרם יצמח. כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. אומר הפסוק, הקדוש ברוך הוא ברא את הארץ, ושם את כל הזרעים של כל הצמחים כבר היו באדמה, אבל עדיין שיח השדה עדיין לא נמצא, ועשב השדה תרם צמח, כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ. לא ירד גשם. אז הם עוד לא נבטו. ופתאום הפסוק מסיים במשהו שלכאורה בכלל לא קשור. ואדם אין לעבוד את האדמה. עדיין לא נברא האדם. מה הקשר? אומר רש"י, כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ, ומה הטעם לא המטיר לפי שאדם אין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתן של גשמים. וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם, וירדו וצמחו האילנות והדשיים. אומר רש"י, זה הכוונה, באדם אין לעבוד את האדמה. אין מי שמכיר בטובתן של גשמים. אין מי שידע שצריך גשם, ורק כאשר נברא האדם וידע והכיר שצריך גשם והתפלל שירד גשם, רק אז ירד הגשם והצמיח את כל האילנות והדשאים. <coughs> <coughs> על-פי הפירוש של רש"י, זו הפעם הראשונה שמופיע לנו כאן בתורה או בפירוש רש"י, הנושא הזה של תפילה. אבל הנקודה החשובה היא לראות שההתחלה של התפילה הזו, מה שרש"י אומר, הוא כשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, זו ההתחלה של הכול, לדעת מה צריך, וממילא התפלל עליהם וירדו, ירדו הגשמים והנביטו את האילנות והטשיים. רואים פה שכל הנקודה של תפילה, לא מובאת בעניין הזה של הדיבור עצמו, של מה הוא אמר, איך הוא אמר, אלא ההתחלה של הכול זה ידע שצריך. אי-אפשר לדבר על אדם להתחיל להתאמן ולהתרגל ולהסתגל לחיים של תפילה, ללא שיש לו את הכלים להכיר בחסרונות שהוא צריך, בצרכים האמיתיים. אתה בא לאחד, אומר, אתה רוצה ללכת ללכת, אני אתפלל עליך, אומר, וואלה, לא, אחי, הכול בסדר. איך אומרים? העיקר תתפלל שהכול יישאר ככה. לא צריך כלום. אין אדם שלא צריך כלום. אדם שלא צריך כלום זה אדם אטום. כי אין אדם בעולם שיש לו הכול. המושג הזה, יש לו הכול, בדרך כלל אומרים את זה על מי שיש לו יאכטה, או מטוס סילון, או קזינו במונטה זה שטויות. יש לו הכול. אין דבר כזה ואין מציאות שיהיה לאדם הכול, הכול מה? תגדיר לי הכול, אני אגיד לך אם יש לי הכול. אם הכול זה מיטה, שמיכה, נעלי בית ודירה, אז כן, יש לי הכול. אבל זה לא הכול, וזה רק בגשמיות, מה עם רוחניות? לאדם יש חסרונות. רבי נחמן מדבר על הנקודה הזאת שכל הדיבור נובע מחיסרון. בנוסח הבדיחה המפורסמת על הילד שלא דיבר עד גיל חמש, ופעם כשהוא ו... היה בן חמש, אמא שלו נתנה לו שוקו, ואמר לה: האמא, שוקו קר. האמא התעלפה, קראו לעיתונאים, רופאים, כל המשפחה, מה זה, בסוף כשכולם נרגעו, אמרו לילד: אתה יודע לדבר. הוא אומר: כן, בטח. אז למה לא דיברת עד היום? אמר להם: עד היום הכול היה בסדר. וזה בעומק הנקודה, זה בדיוק ככה. רבי נחמן אומר שכל הקולות שמוציאים בעולם, הם נובעים מחיסרון. חסר לי משהו, אז אני מבקש או מדבר, לפעמים סתם לספר לחבר סיפור, זה בגלל שהחיסרון שיש לי כרגע בפנים, אני צריך למלא אותו בזה שאני אפטפט קצת. זה גם כן סוג של חיסרון שהדיבור ממלא. אבל כל הקולות בעולם, הם נובעים מתוך חיסרון. מתוך כמיהה למשהו, מתוך געגוע למשהו, מתוך רצון למשהו. ההתחלה של הכול זה ידיעת החיסרון, זה הכרת החיסרון. איך אפשר להכיר את החיסרון? על-ידי הכרת השלמות. כאשר האדם מכיר ככל יכולתו את השלמות, והוא משווה את השלמות למצב הנוכחי, מיד מזדקר לפניו החיסרון במלוא עוצמתו, ואז, באופן טבעי, הוא גם פותח את הפה לבקש. זה החיבור של הלהבין ולהשכיל, של מה שאמרנו בצלמנו כדמותנו, שכדמותנו פירוש להבין ולהשכיל, זה הידיעה, לבין "ויהי האדם לנפש חיה לרוח ממלא לה". ואלה שתי הנקודות שהאדם תמיד צריך להיות בפיקוח מלא עליהן אצלו. על המחשבה שלו ועל הדיבור שלו. אדם שמקפיד כל הזמן לשמור את מחשבתו ואת דיבורו ולחבר ביניהם, זה האדם שמתקרב להתחלה של חיים של אמת, וממילא הוא גם אדם שלם גם ביחס לשקט הנפשי והמצפון השקט של עצמו, וגם לגבי מה שאחרים רואים בו ומרגישים כלפיו. ככל שאנחנו רואים אדם, שמשתמש בכוח שכלו וחוכמתו כדי לשקר, להסית, להדיח, להמציא דברים שלא יהיו ולא נבראו, לעשות מניפולציות על אנשים בכוח הדיבור שלו, זה דוחה אותנו. וכאשר אנחנו מגלים אדם שדובר אמת, זאת אומרת שמה שהוא אומר זה מה שהוא חושב, ויש חיבור המושלם ביותר. בין המחשבה לבין הדיבור, ואחד הדברים זה גם לדעת מה לא להגיד, זה גם כן חיבור בין מחשבה לדיבור, לא להגיד כל מה שאני חושב. כי יש, יש מקומות שריבוי האמת, זאת אומרת לכל אחד את האמת בפרצוף, הופך להיות הדבר השקרי ביותר שיכול להיות. כלומר, לפגוע באנשים, או להתלוצץ מהם, או זה שאני חושב עליו שהוא טמבל, אם אני אומר לו שהוא טמבל, זה כבר לא אמיתי בכלל. זה הדבר הכי שקרי בעולם. כי המחשבה שלי יודעת שלהגיד לאדם אחר את הטמבל זה לא בסדר. אז ממילא שהמחשבה שולטת על הדיבור, זה גם אני אומר רק מה שאני יודע שראוי להגיד. וכמו שחז"ל אמרו, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כלומר מצווה לומר דבר שאתה יודע שישמעו לך, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אם אתה יודע שלא ישמעו לך, ושזה לא המקום וזה לא הזמן, אז אסור להגיד. לא אה, להגיד כל מה שאני חושב, זה לא האמת. אבל המחשבה צריכה לשלוט על הדיבור. וברגע שאדם נמצא במצב שמה שהוא אומר, אם זה לאנשים אחרים, זה דבר אמיתי, זה קשור בנקודת האמת שלו, אם זה כאשר הוא לומד דבר, הוא מבין אותו לעומקו, אם זה כאשר הוא מתפלל, הוא אומר את המילים בצורה הכי הכי אמיתית, הכי אישית, בצורה הכי, שממש, מה שנקרא היום, מהלב באמת, אז הוא בעצם מקיים את יעודו, הוא מקיים את המהות שלו, של נשמת חיים, ויפח באפויו נשמת חיים, ויהי לנפש חיה. אבל אונקלוס מתרגם שהוא נפח באפויו נשמת חיים, והיא הפכה בתוכו, נשמת החיים, הנשמה, הפכה בתוכו לרוח ממללה. אדם שמדבר דיבורים מהנשמה. הנשמה היא השכל, ככה לימדו אותנו חכמי פנימיות התורה, שהדיבור שלי הוא נשלט על ידי השכל שלי, השכל במובן הכללי של הדעה והידיעה וההבנה וההשכלה. ניתן להשיג שיעורים נוספים מאת הרב עופר גיסין בטלפון 0527-121231